eu îi voi cere să hotială. Dar prorocul care va avea îndrăzneala să spună în numele meu un cuvânt pe care nu-l voi porunci să-l spună sau care va vorbi în numele altor Dumnezei, prorocul acela să fie pedepsit cu moartea, poate că vei zice în inima ta, cum vom cunoaște cuvântul pe care îl va spune Domnul? Când ceea ce va spune prorocul acela în numele Domnului, nu va avea loc și nu se va întâmpla. Va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus din îndrăzneală. Să n-ai cheamă de el. Amin. Vă invit să luați loc. Mulțumim lui Dumnezeu care ne-a ajutat până aici. Mulțumim lui Dumnezeu care ne-a făcut parte de un har deosebit și... Marți seara la rugăciune, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu totul deosebit, să-i fie numele, că a fost un har peste întreaga asistență de acolo, dacă pot să mă exprim așa, peste toți cei ce au participat acolo și cred că harul acesta Dumnezeu ne-l va dărui în continuare și tot mai mult să facă Domnul să se întâmple lucrul acesta. Aseara, așa cum am anunțat, am avut o întâlnire cu frații care Domnului cu dar, frații și surorile care slujesc Domnului cu darul de Prorocie din casa Domnului. Au venit 16 persoane. Și sunt mult mai multe. Eu cunosc câteva persoane care nu au venit acolo și față de care eu am respect și le consider vase ale Domnului. Dar dragii mei, Scriptura are întotdeauna dreptate. Când Scriptura spune că în vremurile din urmă, în timpul vremurilor acelor, acele grele, vremuri pe care le trăim astăzi, în poporul Domnului se vor ivi tot felul de situații grele și printre ele. Una din problemele cu care Biserica Domnului Isus Hristos se va confrunta în vremea din urmă va fi și prorocii mincinoși. Proroci care nu vorbesc de la Domnul, proroci care vorbesc din Duhul lor, din îndrăzneală sau chiar mai rău, călăuziți sau influențați de un Duh rău. Nu putem să spunem cu siguranță decât dacă avem din partea Domnului descoperire și cunoaștem foarte bine Sfânta Scriptură, nu putem să spunem despre cineva dacă este sau nu este proroc al Domnului, dar... În seara aceasta cu ajutorul Domnului, ne vom ocupa mai îndeaproape de acest subiect foarte pe larg dezbătut în Sfânta Scriptură și ceea ce este foarte interesant, puțin din prorocii adevărați, îl cunosc, așa cum este prezentat în Sfânta Scriptură. Nu odată m-am văzut aseară să spun cel puțin două persoane de acolo, se vedea clar că nu prea au de-a face cu cunoașterea Scripturii, și cu cuvântul lui Dumnezeu. Ei interpretau într-un fel care să le fie lor plăcut și bine, ceea ce considerau ei că ar fi un dar de la Domnul. Nici pe departe, dragi mei. Darul lui Dumnezeu întotdeauna este în conformitate cu Sfânta Scriptură. Și să ne binecuvânteze Domnul, să ne deschidă inima și mintea ca să înțelegem darul acesta. Și să-L folosim în așa fel încât Biserica Domnului Isus Hristos să fie zidită și să meargă în direcția pe care Domnul Dumnezeu și Domnul Isus Hristos o dorește, ca Biserica Domnului Isus Hristos să crească și să se întărească. Sfântul Apostol Petru spunea, În vremurile din urmă se vor ivi și proroci mincinoși. Data trecută, dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre prorocii Domnului, proroci care și ei se confruntă cu ispite, cu încercări, cu tentații. Și am vorbit chiar și despre faptul că un proroc al Domnului poate să mai greșească, dând exemplul din Vechiul Testament, întâmplarea cu Ieroboam. Dar întotdeauna un proroc al Domnului se cercetează, își vine în fire stă înaintea Lui Dumnezeu și se întreabă, Doamne, nu cumva am greșit? Nu cumva, într-un moment de neveghiere, am dat voie unui cuvânt și l-am spus ca fiind din partea ta și el, de fapt, era din convingerea mea proprie? Întotdeauna un proroc al Domnului stă înaintea Domnului și se cercetează. Dar Sfânta Scriptură ne spune că sunt și proroci mincinoși. Și dați-mi voie să vă spun că prorocii mincinoși nu îi veți găsi în sălile de cinematograf, nu îi veți găsi pe stadioane, nu-i veți găsi în locuri de distracție, pentru că n-au niciun rost să fie acolo. Prorocii mincinoși vin în locul unde pot să se manifeste. În casa Lui Dumnezeu, dragi mei. Dar Sfânta Scriptură, Cuvântul Lui Dumnezeu, ne dă suficiente detalii pentru a putea să deosebim manifestările care vin de la Dumnezeu sau care vin de la om, din firea pământească sau din inspirație demonică. Fratele trandafir pe când Trăia, eram la școală, ne povestea despre un mod foarte interesant de închinare a unui rus. Zice că rusul acesta avea într-o cameră, într-una din camerele sale, un tablou mare și pe el era reprezentat o cruce și pe cruce Iisus răstignit. Undeva jos, la piciorul crucii, în partea dreaptă jos, cel ce a pictat acel tablou și l-a imaginat pe satana și l-a pictat acolo, a pictat un diavol. Și metoda de închinare a rusului, spunea fratele Trandafir, era foarte interesantă. În fiecare dimineață, el intra în acea cameră, arunca o sărutare spre Domnul Isus, care era pe cruce, și pe diavol de jos îl scuipa. Asta era metoda lui de închinare. Să nu se simtă cineva dacă e rus aici zignit. Dar asta era metoda lui, spunea fratele Trandafir. Până într-o bună zi, când dintr-o dată, în timpul marilor închinări de dimineață, îi apare diavolul și-l întreabă pe un ton foarte răstit. Mă, de ce mă scuipi? Din acea zi, rusul și-a schimbat metoda de închinare. Intra în cameră, Arunca un sărut sus și se întorcea cu spatele spre cel din colțul dreapta jos. Îl neglija. Dacă noi neglijăm subiectul prorocilor mincinoși, nu înseamnă că el nu există. Dacă noi îl neglijăm pe diavolul, nu înseamnă că el nu există. Fenomenul acesta există din nefericire în multe biserici. Și mă rog, Domnului, ca în seara aceasta, Duhul Sfânt să deschidă înaintea noastră Scripturile, care este Cuvântul lui Dumnezeu inspirat de Duhul Sfânt și să ne facă să înțelegem care este prorocul și prorocia care vine de la Dumnezeu. Și am să vă rog să vă notați, sau mesajul acesta, ca și celelalte, se înregistrează și în final va putea fi, cine îl dorește să-l aibă personal, va putea fi luat de acolo din spate, așa cum am anunțat și duminică seara. Sunt cel puțin opt criterii, ele sunt mult mai multe, eu vă dau doar opt, ca să vedeți și dumneavoastră cât de clară este Sfânta Scriptură atunci când vorbește despre acest subiect, și cât de puține cunoaștem noi, ca popor al Domnului, ca biserică penticostală, care credem în lucrarea Duhului Sfânt și crede din toată inima în lucrarea Duhului Sfânt, crede în darul prorociei, El este în biserica Domnului Isus Hristos și Domnul vorbește și astăzi prin darul prorociei. Slăvit să-i fie numele! Primul din aceste criterii este că în întotdeauna, dragii mei, o prorocie vine în acord cu cuvântul lui Dumnezeu. Am mai spus aceasta și dățile trecute. Niciodată o prorocie nu poate să adauge ceva în plus la cuvântul descoperit al lui Dumnezeu la doctrinele Sfintelor Scripturi. Și spuneam de rătăciri pe care unii le au și astăzi. Și cumpără și tipăresc cărți cu pur și simplu. Nu? În București cineva a sponsorizat tipărirea unui asemenea cărți, crezând că face o lucrare pentru Dumnezeu, când colo El făcea o lucrare pentru un duh de rătăcire. Suntem mântuiți prin credință. Suntem mântuiți așa cum ne spune Scriptura. Și punct. Credința noastră se vede prin trăirea noastră. Să ne binecuvânteze Domnul, ca să înțelegem. De exemplu, cineva la un moment dat spunea, zicea el, inspirat de Duhul Domnului, iată ce vorbește Domnul, tu nu erai în planul meu de mântuire, dar Domnul se îndură, că a văzut rugăciunile celorlalți. Fals! Fiindcă atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea, pentru ca doar cei din planul de mântuire să creadă. Pentru ca oricine, dragii mei, oricine crede în Dumnezeu să nu piară și să aibă viață veșnică. Oricine, nu doar cei din planul de mântuire. Pentru că noi suntem și vom fi judecați pe baza alegerilor noastre. Doamne, binecuvântează-ne cominte deschisă la cuvântul lui Dumnezeu care de, este de inspirație divină. Apoi, în al doilea rând, dragii mei, totdeauna și sunt nenumărate locuri în Sfânta Scriptură când Mântuitorul și ucenicii și alții spuneau, îi veți cunoaște pe prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în piei de oaie, dar pe din lăuntru sunt lupi răpitori. Ei pozează în niște persoane respectabile și sfinte, dar viața lor e găunoasă, e compromisă. În lăuntru, și spunea Mântuitorul, după roadei veți cunoaște, culeg oamenii struguri din spini sau fructe din mărăcini, nici pe departe. Când te uiți la oameni a căror Viață de familie Este sub semnul întrebării Când ei se ceartă acasă Când se ceartă cu părinții Cu socrii, cu vecinii Și apoi vin la casa Domnului Să spună așa vorbește Domnul Proroci Mincinoși Proroci mincinoși, dragii mei Nu Domnul vorbește Nu Domnul le descoperă Ci îndrăzneala lor un proroc al Domnului este Sfânt și Domnul să ne binecuvânteze cu astfel de oameni. Și sunt în biserica aceasta oameni Sfinți și vasele Domnului, dar nu toți sunt. Apoi, în al doilea rând, un proroc al Domnului are înțelepciunea care vine de sus de la Dumnezeu. Și ce spune Scriptura despre înțelepciunea care vine de sus? Este mai întâi curată, nu are nimic de ascunsia. Ea. ea, nu are gânduri, nu are dorință de răzbunare, nu are dorința de a se impune, este curată, spune Scriptura. Și apoi, în al doilea rând, este pașnică. Frații mei, mă auziți? Este pașnică nu se ridică și amenință sau strigă sau încearcă să își impună punctul de vedere că consideră el sau ea că este proroc al Domnului. Înțelepciunea care vine de sus este pașnică să dea Domnul toți prorocii. Și zice Scriptura mai departe despre înțelepciune că e ușor de înduplecat. Pe un proroc al Domnului când stai de vorbă cu El și încerci să-L convingi despre anumite lucruri, El este deschis, e deschis la minte, este gata să primească sfatul. El nu pozează în omul care zice, cum am auzit recent, spunând, postul să judești pe Duhul Sfânt? Nu, pe Duhul Sfânt nu, dar pe tine care n-ai Duhul Sfânt? O, Scriptura mă îmi spune să judec, îmi spune să judec prorociile. Așa ne spune Sfânta Scriptură. Să ne binecuvânteze Domnul și am să fac puțin mai târziu un test față de dumneavoastră. Am să vă întreb ceva ce s-a întâmplat recent aici în biserică, duminică dimineața în speță. Să văd dacă s-a fost atenți la ceea ce cineva spunea că așa vorbește Domnul. Și o să vedeți că atât de ușor spunem noi Amin și Aleluia la niște cuvinte sau slăvit să fie Domnul când ar trebui să ne îngrozim și să nu mai spunem nimic. După roadei veți cunoaște. După roadei veți cunoaște. Să ne binecuvânteze Domnul să avem proroci. Și avem, fraților, avem. Proroci a căror viață este sfântă. Dar nu toți sunt așa. Apoi, Sfânta Scriptură, chiar și în textul pe care l-am citit, spune așa, Când prorocul acela... Va spune un cuvânt și va da și un semn și semnul acela nu se va împlini." Prorocul a vorbit din îndrăzneală. Acum vă rog să vă aduceți aminte, am vorbit cu un frate lucrător de aici din biserică. Un frate bazat pe credință și știe ce spune și ce crede. Convins. În urmă cu un an și jumătate a avut o lucrare. Nu i-am cerut permisiunea să folosesc acest exemplu, dar sunt convins că nu se supără. Aici, în biserică, a fost o lucrare, de felul acesta. Și a spus cineva, așa vorbește Domnul, o soră sau cineva care avea pretenția că are darul acesta, așa vorbește Domnul, te voi cerceta cu foc, ca să că Domnul ți-a vorbit până mâine dimineață. Era duminică dimineața și asta însemna până luni dimineața, să-l cerceteze Domnul cu foc. Nici măcar la inimioară n-a avut niciun foc. Vorba cântecului. Nimic. E de la Domnul? Fraților, e de la Domnul? Nu e a ars nici casa, nici mașina, nici n-a fost botezat cu Duhul Sfânt, nici vreo descoperire extra. Nimic. Nimic. Doamne, păzește-ne de proroții mincinoși. De proroții care vorbesc din îndrăzneală. Apoi Sfânta Scriptură ne spune că un alt criteriu, deci după, ce, după împlinirea lor, oamenii aceștia caută, cum zicea și Scriptura, să n-ai nicio teamă de astfel de oameni, care vorbesc din îndrăzneală. Ei vorbesc și îndeamnă sau încearcă să sperie, dar nu sunt de la Dumnezeu. Oamenii aceștia, în al patrulea rând, dragii mei, au un duh de obrăznicie, cu totul și cu totul deosebit. Duhul acesta, ce întotdeauna vrea să arate cât este El de Sfânt, cât este și în, în scuzele lor, în ceea ce fac ei și spun, ei caută niște argumente să-și justifice mândria și egoismul. Ați auzit bine ce am spus? Sunt mândri și egoiști. Și spun așa, Poate cineva să judece pe Duhul Sfânt? Nu, nu poate nimeni să judece pe Duhul Sfânt. Dar o prorociei, poate cineva să judece? Doi trei să prorocească și ceilalți ce să facă? Să cerceteze, să judece. Și acum vă spun ce s-a întâmplat duminică dimineața. La un moment dat cineva prorocea aici și a spus printre altele, Domnul Dumnezeu vă sfințește și satana vă sfințește. Ați auzit ce am spus? Dar duminică dimineața n-ați auzit? Că s-a spus și duminică dimineața. Asta s-a spus duminică dimineața. O, Doamne, ajută-ne să fim atenți când cineva vorbește în numele Domnului. Cei ce au fost atenți au auzit. Și mai sunt frați aici care au auzit același lucru. Să cercetăm totul, ne spune Sfânta Scriptură. Să cercetăm totul. Că satana nu sfințește pe nimeni. El întinează. Cred că de asta sunteți convinși. Facă Domnul ca Sfânta Scriptură să fie o lumină pentru noi toți. Și să ne binecuvânteze Domnul. Apoi, oamenii aceștia spun: Cum să nu prorocim noi în casa Domnului și să dăm pe față păcatul? Că uitați-vă, în Vechiul Testament, atâți proroci s-au ridicat și au vorbit în numele Domnului, dând pe față păcatul din mijlocul poporului Israel. Așa este. Așa este, s-au ridicat și Ieremia, și Isaia, și Ezechiel, și alții, și-au dat pe față păcatul din poporul Israel. Dintr-un popor care, care alerga cu mâinile întinse spre rău, dintr-un popor pe care Domnul l-a pedepsit ducându-l în robia babiloniană, dintr-un popor care, fățiși, se închina la alți Dumnezei, Mergea fără să țină cont de Dumnezeu și se închina înaintea altarelor lui Baal, Astartei, jefuiau, ucideau, mințeau, comiteau adulter și toate păcatele le săvârșeau fără nicio reținere. Păcatul în vremea lor era ridicat la rang de virtute. Așa că nici măcar între popoarele păgâne, în timpul unor împărați al lui Israel, de exemplu în timpul lui Manase, unul din împărații lui Israel, nici măcar neamurile de prin prejur nu săvârșeau atâtea păcate și cu atât nesați cum săvârșea împăratul acesta lui Israel. Pe vremea lui, spun istoricii, Isaia a fost tăiat în două cu ferăstrău, a fost despicat un copac, pus prorocul în mijlocul despicăturii și cu Verăstrău a fost tăiat în două. Dar erau păcate naționale. În schimb, când vorbim despre Biserica Domnului Isus Hristos, dragii mei, nu vorbim despre Manase, nu vorbim despre Ahab, nu vorbim de închinare la idol, când o să aducem aici statui și o să începem să ne închinăm înaintea lor, atunci poate să vină prorocul și să strige, așa vorbește Domnul? Pe altarul acesta se vor arde o seminte omenești, cum spunea prorocul în vechime? Noi vorbim aici de Biserica Domnului Iisus Hristos, cei răscumpărați, cei plătiți cu preț de sânge, copiii a împărăției. Și în Biserica Domnului Iisus Hristos, Domnul se poartă cu noi ca, niște, ca, ca și cu niște fii a împărăției cerurilor. Și de aceea, în Noul Testament, Scriptura spune așa, prorocia are camenire, zidire, sfătuire și îmbărbătare și mângâiere. Asta are. Și Pavel îi spune lui Timotei ce să facă în continuare. Spune Timotei, mustră, ceartă, cu toate blândețea. Nu spune prorocilor. Fraților, credeți că Scriptura este insuflată de Dumnezeu? Atunci hai să o credem toată, așa cum este ea. Și să ne binecuvânteze Domnul să o înțelegem. Mai aduc ei ca argument, pe păi da, și Anania și Safira au fost pedepsiți de Domnul. Vă aduc aminte că în întâmplarea cu Anania și Safira, n-a fost nicio prorocie acolo. A fost darul cunoștinței manifestat prin Sfântul Apostol Petru, care n-a rostit o sentință asupra lui Anania. El doar a pus o întrebare, Anania. Cum de-ți-a umplut Satana inima să minți pe Duhul Sfânt? Și dintr-o dată! Fără să mai spună Sfântul Apostol Petru nimic, Anania a căzut mort. N-a spus Petru, vei muri. Când a văzut ce s-a întâmplat cu Anania, Petru a așteptat-o și pe Safira și a spus, Iată picioarele celor ce l au spus pe soțul tău, sunt la ușă. Era darul cunoștinței acolo. A descoperit o taină a lui Anania. Dacă în Biserica aceasta, darul cunoștinței s-ar manifesta ca în vremea primilor ucenici, Oare câți dintre noi, a mai fi astăzi aici. Ar fi vai. Ar fi vai. Să vină un om de calibrul apostolului Petru și să întrebe. De ce ai mințit azi la servicii sau? Acasă, sau de ce te-ai certat azi pe drum? Și așa mai departe. Niciodată în Noul Testament pentru Biserica Domnului Isus Hristos darul prorociei n-a fost folosit ca să mustre sau să acuze. Pentru că cel ce nu este de la Dumnezeu cel ce pornește din duh propriu sau mai rău, dintr-un duh străin de obrăznicie, este acel ce acuză, este acel ce vrea să-și impună punctul de vedere în biserică și dacă nu se face cum zice ea, atunci e dezastru. Nu, nu este acesta Duhul lui Dumnezeu. E Duhul rătăcerii, e Duhul celui rău. În biserica Domnului Isus Hristos Duhul Sfânt lucrează în dragoste și chiar dacă am vorbi în limbi omenești și îngerești și n-am avea dragoste care nu acuză dragostea nu acuză dragostea nu discreditează nici măcar pe Saul care i-a lepădat înțelegeți ce vă spun nici măcar pe Saul, Samuel, l-a cinstit în fața poporului și pe Saul, care era depădat dinaintea Domnului. Dragostea, spune Sfânta Scriptură, acoperă totul. Dragostea merge în particular și spune, uite frate, uite soră ce am avut din partea Domnului pentru tine. Cercetează-te și o să mă cercetez să văd dacă ce am avut este din partea Domnului. Nu o spune niciodată în public. Nu discreditează pe nimeni, numai Duhul rău o face. Amin, fraților? Amin. Ei, acum putem să spunem amin, că și duminica am spus, așa am spus într-un mod greșit, aici o spunem într-un mod corect. Duhul lui Dumnezeu, când vrea să vorbească cuiva și să-l cerceteze și să-l corecteze, dacă vreți, o face cu atâta delicatețe. Încât prorocul de multe ori nici măcar nu-și cunoaște gravitatea păcatului omului cu care stă de vorbă, dar omul este atât de cercetat de Duhul Domnului, încât își dă seama. Dar atunci când el este abordat așa cum vrea Sfânta Scriptură, în particular, dragii mei, în particular. Mai aduc oamenii aceștia ca argument faptul că în cartea Apocalipsa sunt biserici, cărora Domnul le-a vorbit și le-a spus ce se întâmplă în mijlocul lor. Dar, iar vă spun, dacă citim Sfânta Scriptură cu atenție, vom constata că acolo Duhul Domnului stă de vorbă cu Îngerul Bisericii sau cu alte cuvinte cu Responsabilul Bisericii. Îngerul Bisericii din scrie, Iată ce am împotriva ta. Tu lași, închizi ochii, că în mijlocul Bisericii este o prorociță numită Izabela. Tu lași că vrei să fii bine cu toți, vrei să nu superi pe nimeni, vrei să fii păstorul care zâmbește la toți și nu supără pe nimeni. Și o lași pe Izabela să-și facă de cap în biserică, spunea Sfânta Scriptură acolo. Cui ei scrie bisericii? Îngerului bisericii, dragii mei. Știți cum se transmitea mesajul pe vremea aceea? Înscris, pe pergamente. Și scrisoarea ajungea mai întâi la cel ce știa să citească, și era citită Îngerului Bisericii, adică Responsabilului Bisericii. Și era citită. Și dacă omul acesta era un om cu frică de Dumnezeu, aduna conducerea Bisericii. spune fraților, avem o problemă. Uite, în biserica noastră am cercetat și am constatat că, într-adevăr, e Izabela, prorocița. Trebuie să o chemăm și să stăm de vorbă cu ea. Trebuie să-i atragem atenția că practicile ei că felul ei de manifestare nu este biblic, nu este acceptat de Dumnezeu și să o corectăm. Întotdeauna, dragii mei, când Domnul vorbește unei biserici, chiar și față de unul căzut, vrea ridicarea lui, sunt puține situații în Sfânta Scriptură când Dumnezeu spune, am să mă judec fără echivoc și nu mai las loc de întoarcere, chiar și atunci, când a strigat prin prorocul Iona către cetatea Ninivei încă 40 de zile și va fi nimicită, când oamenii aceștia s-au pocăit, Dumnezeu s-a întors din, din pedeapsa pe care le-o hărăzise și i-a iertat și i-a cruțat. Când Duhul Domnului vorbește, dragii mei, El vorbește în așa fel încât să nu jignească pe nimeni, să nu compromită pe nimeni, să nu acuze pe nimeni. Cine se ridică și spune, așa vorbește Domnul, este păcat în viața ta păstorule, conducătorule, este păcat în viața ta prezbiterule sau cei ce vă urcați pe lanvon. Este de la diavolul, căci toți suntem oameni și greșim în multe feluri să ne ajute Dumnezeu să ne venim în fire și să nu compromitem pe nimeni că dacă noi ca păstori sau ca lucrători ne-am ridicat din locul acesta și am spune în viața ta, prorocule, este păcatul cu tare și cu tare, l-am dărâmat cu totul. Nu, noi ca păstori suntem chemați să-l luăm deoparte, să stăm de vorbă cu el, să-i arătăm starea în care este și să-l ajutăm să se ridice. Poate că Domnul îi dă harul pocăinței. Noi suntem chemați să mângâiați, să mângâiați pe poporul Domnului. Să ridicați pe poporul Domnului, să corectați pe cei ce trăiesc în neorânduială. O, Doamne, ajută-ne la aceasta! Scuzele lor, justificările lor, pornesc din mândrie și din neorânduială. Scriptura merge mai departe în 1 Corinteni, capitolul 14 și spune așa, doi, trei să prorocească, chiar dacă este biserica primară, chiar dacă în Biserica Primară Duhul Sfânt s-a revărsat într-un mod extraordinar și peste mulți, chiar dacă în Biserica Primară sunt 20, 30, 50, 100 de proroci, din toți cei 100, doi sau trei să prorocească și ceilalți să cumpănească. Sunt de vorbă cu frații și surorile aseară care au fost. Le-am spus printre altele și i-am rugat să-mi spună, punându-le câteva întrebări printre altele, să spună care dintre ei are darul acesta mai mult, de, de un timp mai îndelungat. Pentru că, dragii mei, darul acesta, ca să poți să lucrez cu el în poporul Domnului, trebuie să ai o anumită experiență. Este foarte bine că la început, la cercuri de rugăciune, sau marți la biserică, sau uh, când se pleacă cineva, să se folosească darul acesta. Este foarte indicat în măsura și în limita Sfintelor Scripturi. Dar când te ridici într-o biserică, în plenul bisericii, Trebuie ca acel om, acea persoană, acel suflet, să fie un om vorbit de bine, cu o viață morală, curată, un om supus eli bisericești, un om care a vorbit până atunci din partea Domnului și s-a împlinit, sau o persoană care a vorbit și s-a împlinit, și un om, dragii mei, care atunci când își spune prorocia, o spune în dragoste, în blândețe, cu bunătate, pentru ridicarea celorlalți. Și am spus, eu aș propune ca în biserica, Filadelfia, să fie doar cei ce au darul acesta mai mult de mai mult de 10 ani. După care m-am gândit că într-adevăr sunt frați și surori și dintre cei ce au fost aseară și alții, care au darul acesta mai de multă vreme și față de cei mai mulți dintre ei, am un respect deosebit și știu că sunt vasele Domnului, dar mai sunt și persoane, cu privire la care am îndoieli. Am îndoieli pentru că nu se încadrează în criteriile Sfintelor Scripturi, chiar dacă ei zic ca -o darul acesta de mai mult timp. Și va trebui să stau de vorbă personal, sau dacă va fi cazul și împreună cu frații din comitet, pentru ca să pot avea libertatea să spun, pot să dai drumul la lucrare în biserică, că știu că Domnul vorbește prin tine, și cu toate acestea va fi cercetată întotdeauna. Și vom căuta de acum înainte, fraților, Lucrările care sunt în biserică, exact după ce au fost date să fie cercetate în lumina sfântelor Scripturi și luate ca atare. Dacă sunt de la Domnul, Domnul să lucreze și să întărească biserica. Iar celorlalți le-am spus, dacă aveți ceva din partea Domnului și simțiți că trebuie să spuneți, veniți la fratele păstor sau dacă nu este el, este cel ce conduce programul și spuneți i mesajul ce l-ați avut din partea Domnului și de atunci înainte responsabilitatea transmiterii mesajului nu mai este a prorocului, ci este a celui ce este responsabil față de lucrarea Domnului din biserică. Și dacă este mesaj din partea Domnului și el nu spune, el va da socoteală înaintea Domnului, nu prorocul. Și dacă este mesaj pe care păstorul sau conducătorul consideră că nu este cazul să-l spună. Tot el este responsabil sau poate că are îndoiel cu privire la el. Dar așa cum spunea cineva, dacă vin doi sau trei proroși și spun aceleași lucruri, atrag atenția asupra acelui aspect. cu siguranță că atunci omului Dumnezeu va fi gata să spună ce mai mulți au confirmat ca fiind din partea Domnului. Să binecuvânteze Domnul această biserică cu rânduială, pentru că ei mai invocă un lucru și spun, nu m-am putut stăpâni, păi numai Duhul cer rău ia control omul, îl ia în control și zice Scriptura că îl aruncă pe copil în foc și în apă, Duhul lui Dumnezeu, zice Scriptura pe care o citim, Duhul prorocului este supus prorocului. Să ne binecuvânteze Domnul, să înțelegem că întotdeauna Cuvântul lui Dumnezeu lucrează în armonie cu biserica, lucrează în dragostea Domnului Isus Hristos și lucrează strezibirea Bisericii Domnului Isus Hristos. Apoi mai este un alt criteriu, mai știu al câtelea este, noi cunoaștem, al cincilea, prin darul deosebirii duhurilor, fraților. Darul deosebirii duhurilor este darul care se manifestă într-un mod supranatural în anumite situații, când din partea Domnului cineva din biserică are darul acesta și simte prin Duhul Sfânt când cineva prorocește dacă este de la Dumnezeu și știe clar este de la el sau este de la Dumnezeu, sau printr-o sensibilitate a omului, care umblă cu Dumnezeu în fiecare zi și în special a celor ce sunt gata să dea învățătură dintr-un loc în cașa acesta, a învățătorilor, a evangeliștilor, a păstorilor, a oamenilor care umblă cu Dumnezeu și îl cunosc de aproape pe Dumnezeu. Ei simt, au sensibilitatea Duhului, a persoanelor mature în credință. Nu poate spune cineva după un an ce s-a întors la Domnul gata, el are botezul cu Duhul Sfânt și are și darul prorociei. Și dacă stă un, un altul care e de 10-20 de ani pe care a credințe și mai are și experiență în lucrare și îi spune ai grijă frate cercetează-te că nu știu de un an de zile cam repede dai drumul la lucrare și ai pretenția să fii ascultat de toți el se supără cum judește pe Duhul Sfânt radii mei umblând cu Duhul Sfânt noi avem o anumită sensibilitate la lucrarea Duhului Sfânt la prezența Duhului Sfânt așa este fraților Simțim prin Duhul când cineva vorbește de la Dumnezeu sau dintr-un Duh de răzvrătire, de ceartă, de parcă stăm să strângem din nume. oare ce vrea să spună că zicea cineva zilele trecute, frate, eu când am auzit lucrarea pe care ai rostit-o, m-am făcut mic, am zis că dacă eram lângă tine poate și dădea i vreo două, să ne păzească Dumnezeu de astfel de situații, să ne păzească Dumnezeu și să ne binecuvânteze cu prorocii adevărati și sunt aici fraților. Sunt proroci adevărați, sunt proroci prin care Domnul vorbește cu da și amin și Domnul să-i întărească și să-i binecuvânteze. Apoi, sunt oameni care zic așa vorbește Domnul, influențați de alții și v-am dat exemplul acesta, trec repede peste el, că timpul deja a trecut, este din Împărați, capitolul 22, versetul 13, când... Unul din, șată, din fruntașii prorocilor care erau pe lângă împăratul lui Israel s-a dus la mica din Meroșet și a spus: Vino, vino și spune și prorocește și tu împăratului, așa ca noi, că și noi suntem proroci, Domnului Ai impresia că numai tu ești prorocul Domnului. Vino și prorocește și tu ca noi și spune împăratului, suiete la ramotul din Galad. Și când ajunge mica acolo, îi spune împăratul mica să mă sui la ramotul din Galad. Suie-te a zis, suie du-te, du că Domnul dă mâinile tale. Influențat de interlocutorul lui. Stineam de vorbă cu fratele Sile săptămâna asta și îmi spunea o întâmplare pe care el a trăit-o. Spunea, am fost cu câțiva, mai mulți ani în urmă, am fost la cineva în casă și tot așa, era cineva în vizită la acea familie și a spus, frate, Haideți să ne rugăm, că uite aici este un vas a Domnului și să ne rugăm ca Domnul să știu eu, să-ți vorbească. I-a spus, da, a zis fratele Sile, hai să ne rugăm. ce deci ne-am rugat. Și la un moment dat, prorocul acela îi spune fratelui Sile, Domnul te va vindeca de durerile de cap. Și <laughs> fratele eu n-am dureri de cap. De <laughs> ce dureri de cap să mă vindece Domnul. Da, ce l-am lăsat în pace. Și nu i-am zis nimic, am zis, să nu mai îi spun nimic. Gazda zice, ai insistat a doua oară, frate -sile. hai să ne mai rugăm dată că știu că stăm față călătoria asta în străinătate și să ne rugăm să vedem ce spune Domnul cu privire la călătoria ta. Și ne-am plecat a doua pe genunchi și ne-am rugat. Și iară, prorocul zice, iată ce vorbește Domnul, te va trece peste ocean. Și eu intenționam să merg în Germania, nu peste ocean. Să ne binecuvânteze Domnul. Să nu vorbim influențați de alții. Să vorbim numai când Domnul ne spune. Apoi, Duh rău poate să fie peste cineva care să ghicească, dragii mei, care să pună semne și semnele să se împlinească. Deschideți cu mine la Deuteronom, capitolul 13. Și versetul 1, unde spune așa, Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise, care îți va vesti un semn sau o minune, și se va împlini semnul și minunea. Acea de care ți-a vorbit el, zicând, haidem, să mergem după alți Dumnezei. Asta nu se mai spune așa. Hai frate, fă și tu asta, că uite să a semnul. Lasă că nu e niciun compromis. Lasă că... Și atrage pe oameni pe o altă... Uite, s-a împlinit semnul. Știți ce spune Scriptura? Să nasculți de cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare. Ne pune Dumnezeu la încercare prin oameni care duc în rătăcire, dragii mei. Prin oameni care spun, așa vorbește Domnul, și dau și un semn și se împlinește semnul acela, dar care în final o iau pe o cale greșită și spun, ca să fii mântuit, mai trebuie să faci și ată-ți acopii și să porți și bate cu lega sub barbă, că uite, să a împlinit semnul. Și adaugă astfel la scriptură ce n-ar trebui adăugat. Sau scot din scriptură învățături ce n-ar trebui scoase. Domnul Dumnezeu ne pune la încercare ca să știți ca să știe dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima și din tot sufletul vostru să fim noi ca și acei din Bereia care atunci când auzim pe cineva vorbind în numele Domnului se spunem, da, bine ai vorbit, dar eu vreau să cercetez cuvântul, să văd ce îmi spune Duhul Domnului în privința aceasta să văd ce îmi spune cuvântul lui Dumnezeu în privința aceasta să văd cum mă inspiră pe mine da, Domnul vorbește și astăzi, dar să ne păzească Dumnezeu de oameni despre care Scriptura că vremuri, spune că în vremurile din urmă vor merge până acolo încât vor cobori foc din cer. Încercând să ducă poporul în ratacire, să nu mergem după ei. Cântăm noi o cântare să nu merg după un străin. Doamne, niciodată! Să nu mergem după aceștia! Cunoaștem, spunea Sfântul Ioan, Cinei din Dumnezeu? Cinei din Dumnezeu? Ne ascultă, dragii mei, cine din Dumnezeu este în rânduială cu biserica de unde provine. este în rânduială cu conducerea acelei biserici. cine din Dumnezeu ne ascultă, spunea eu. cine nu-i din Dumnezeu nu ne ascultă și sunt persoane care ne ascultă și sunt persoane care nu ne ascultă din nefericire. Nu de noi ascultați, nu de noi ne ascultați, ci de Dumnezeu a Lui să fie slava în veci. Că El a rânduit structurile de autoritate în Biserica Domnului, în familie și în societate. Oamenii aceștia, spuneau Sfântul Apostol Petru, nu se sfiesc să disprețuiască stăpânirea. U prorocii aceștia mincinoși, vorbesc împotriva stăpânirii, spunea Petru, în 2 Petru, capitolul 2, Citiți Scriptura. Și cei ce aveți curajul acesta nebunesc să disprețuiți stăpânirea, pentru că nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Nu este situație pe care Dumnezeu să nu îngăduie și de aceea noi trebuie să umblăm în rânduială și în ascultare și Domnul să ne binecuvânteze la aceasta. Apoi, supunerea, așa cum spuneam, față de autoritate este un alt criteriu. Câteva cuvinte, scurt, că timpul a trecut deja. Vreau să vă spun cât de grav este ca cineva să vorbească în numele Domnului cuvinte pe care Domnul nu le-a spus. Știți ce spune Scriptura în Ezechiel, în capitolul 13? Că oamenii aceștia stârnesc mânia lui Dumnezeu. Iată, zice Domnul, am necaz pe prorocul care ia cuvântul lui și îl dă drept cuvânt al meu. Despre puține persoane zice Dumnezeu că are necaz, dar când Dumnezeu are necaz pe cineva, să-L păzească Dumnezeu. În Vechiul Testament, legea era atât de clară și atât de drastică încât spunea ca un astfel de proroc care a avut curajul să ia cuvântul lui, să-L dea drept cuvânt al Domnului, să fie pedepsit cu moartea. O, Doamne, păzește-ne! Păzește-ne și responsabilizează-ne! Nu vor intra în țara lui Israel, în Canaanul Ceresc, spune Scriptura, Ezechiel 13, 2, 3 și 8. Rătăcesc poporul, strecoară erezii nimicitoare, disprețuiesc stăpânirea, se consideră mai călăuziți ca o persoană pusă să vegheze peste lucrarea Domnului. Ei consideră că ei trebuie să aibă ultimul cuvânt. Petru spune, vor cădea nepraznic. Voi scoate pe poporul meu din mâinile lor, zice Domnul, că va veni vremea când unii vor sta în fața judecății, dragii mei, și vor zice cu glas tare în fața Domnului, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău? Și Domnul le va zice, plecați, niciodată nu v-am cunoscut, că ați lucrat în neorânduială, e termen în greacă de acolo, n-ați fost în rânduială. Ați lucrat fără de legea, fără o rânduială. Termenul definește rânduiala în care trebuia să fiți implicați și supuși stăpânirii de unde erați. Ați lucrat și Scritura numește asta fără de lege. Ați lucrat în neorânduială. Dar aici sunt oameni Lui Dumnezeu, proroci, care lucrează în rânduială. Am să-i rog pe unii dintre ei, pe cei despre care am convingerea că sunt de la Domnul, nici n-am să chem. Mă rog ca Domnul să-i și să le dea putere să lucreze mai departe. Dar pe ceilalți am să chem și o să stăm de vorbă împreună cu frații din comitet cu ei. Și o să încercăm să-i aducem pe calea cea bună. Pentru ca poporul acesta să fie un popor al lui Dumnezeu care umblă după rânduiala, după o lege a Harului, că noi nu suntem fără de lege, ci suntem cu toții în legea Harului, pentru că atunci când cineva va deschide gura într-un loc așa acesta și, zice, și va zice așa vorbește Domnul, noi cu toții să știm că Dumnezeu vorbește și astăzi prin darul prorociei, prin Duhul Sfânt și Domnul să ne binecuvânteze la aceasta. Și Domnul să binecuvânteze toți proroci adevărați din casa Lui, că sunt și Domnul să le dea pocăința, Harul pocăinței celor ce sunt obraznici, îndrăzneți Celor ce cârtesc, celor ce se iau după vedeniile lor, după gândurile lor, influențați de alții, celor ce disprețuiesc stăpânirea, celor ce umblă în neorânduială, Domnul să le dea harul pocăinței, astăzi este încă căhar. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului în această seară și îi spunem, Doamne, întărește-ți vasele tale din biserica Ta, umple-le cu Duhul Sfânt, Doamne, umple cu Duh din Tine, Dumnezeule, și făcam casa Ta, numai vocea ta să răsune prin darul prorociei. Iar celorlalți, nouă ca biserică, dă-ne puterea să vegem Și să nu zicem amin când ei vorbesc de la ei. Sau vorbesc din îndrăzneală. Sau vorbesc și se vede și se simte, dragii mei, că nu o fac cu dragoste. Ci acuzând Dumnezeu să aibă milă de ei și să le dea harul pocăință. Ne rugăm cu toții Domnului.